li yekun yawmuka lish'ab widadan li yekun hubbuka lil ard midan lil ard midan qalam ant fa kam abarta anha wa banita al majda atwaadan jidan atwaadan na kërkojm prej 3 ton musliman jote jet pishmon pse os musliman na kërkojm prej 2 dhe 2 tona kërkojm te krenohen dhe te mburen Ma islamin etyr lekun lekun humuka lil ard bidan qalam anta fa kama barata anha wa banita wa banita wa banita al majda qawad tadshidat anta yam al ofiser tadhah vitin e ri to huajin pra 1 janarin makan imponu komunista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 prandai cambet janari festa e janit shenjani svetjani qali jiri o muhit arfu zaidaka shab boll me sfetat e huj boll me shenat e huj naykem i yanaari, feseta, giat, yoni, <labër> tëh tëh wë, data tona naykem i festa tona inna inhnu lawla kala ma shidna ittihad walakin nahnu lawla kala ma shidna ittihad dhe simboli festës së kësaj dite është e baba Dimri e a i baba Dimri kalzovu fmive tu dhe thuju e vladi im baba Dimri është prift nëse se merve është prift a i është pop a i është pop Nikolasi a është pop Shen Martini, e s'ka që ka prejt djali haqiz dhe biri muslimarvit, prej Shen Martinit dhe prej prift Nikolasit. Këto e në punë shkije që dhezër të dasho, ato në ndrishet ju thëmë, kjo është punë shkavit, Kjo është smundje të nere. Na e adhuroshim thanën dhe plepin. Ta është tjelam, ta është kemi fillu të adhurëm brethin. Na adhrundët i adhurëm. Më në në bënë, në në gjuden, në awejhënë, në gjahë, Gjamiër është atë i anë të mudharafna, Këtu hifë burë të u me gjemër la foradë. Thuja ti që ka e ka blej brethin Pash do din, qka do me thonjë një kakjo A di shfar do me thonjë një kakjo Kjo ka si pas atyre që e kanë fest të vetën Nga qpi që të ndronë brethin natën e shenjanit Nga qpi dhëtë kjetë bereqet E ti adonë bereqet prej brethita A dhëtë a festuish ditën e shenjanita A me brev dhe ta ru shpinë tante për të këqijave Natën e viti tri Nuk dhe ta falisht namazin e sabahit Se do të rishht derin sabah për gjumë Duk e prit shenjanina Sa i prifti nuk ja bjen pa qëtën fëmiu Po ja blen baba Por fat kia që manipulon fëmin, ja bën të shpia dhe ja dhuron natën e vitit të ri, që me babën ne ka prum babadimri, po është pop Nikollasi. Diçka kim me ato, pash Zotin. A ha lasi që kuptua? Peygambëri sallallahu alaihi wasallam tha, kush i përket një populli, ai është për ty. Mos i përjoyi ti as në haje, as në pijë, as në veçmbathë, as në kremtime, as në festime se si ti ke bajramet tua. Le shëmbëron rrugë të kam hakqertë në shabë muram. Le shabë muram. Zeidul Khairat selan fu shamalan wa januban wa nujudan wa wa. Qailosn prindet musliman se çka do t'ju blejn fëmijëve për vitin e ri gjajlosit herifi e ka gajl edhe fëmit i thon baba çka do të bëjmë për vitin e ri jo nuk bëjmë kur gjë po do të blejmë pak kekerika ah baba me mujtë me një tort, e... më shumë me bletni tortë of dai dashu a keni pa dikush ta feston vitin e ri tonë A këni po dikush ta feston bajramin tonë? Në qëfar vathri e emina që i kemi nevojt ti u hazojmë festat e huaja? Pash zotit, qëfar solidarizimi? A solidarizot dikush bremena? <të> festat e tyre i kanë bo zyrtare, shtetënore, a një bajram tonë i nuk e panë të arësishëm të ta abën shtetënore, po e banë fest, Muslimon të kanë drejt të mos punojnë A mo shteti vazhdojnë punën e vetë Se kjo nuk ka shtetënore E ti ta shti Ketë gudzim dhe ketë ndërgjegje Të solidarizohesh me ta Pashtë zëti Lijakun ja umu ka lish shabi U i dadhen lijakun السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يا bearer of hope يا شمالنا يا بسم الله الرحمن الرحيم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 نتبع عفوك مننا ألا كفا الهث بنا بدنيا مو وغفرت الي الي تماما لمسيئ تبكي عينه عينه يا بارئ من يرجى ويرى تفريطا hajo bënë pregaditën e audio dhe video kasetave me për të njëtën tematikë. Me këtë legjerat, Hoxha Imir Njohur, Zekaria Efendi Bajrami, shpresojmë se duk ju kënajt shpirtin dhe se këto fjalë sado pak dhe të zbusin zemra tona. Ashtu që kë me këtë vepër së bashkë të vëtëm në sinë allahu që bëhanehu vë ta'ala. O në shurmin gjudika më rëhametën, fikar bin tala wa ta alamu, <të ljënjë> mërhamëtën fi kërbën të alë alëmë wa shurën në juhudëke mërhamëtën fi kërbën Hjumë në në a... الحمد لله رب العالمين يا رب نحمدك ونشكرك ونستهديك ونستغفرك ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا مله له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له يقول الحق وهو يهدي السبيل يعلم ما في البر والبحر وما تسكت من ورقه الا يعلمها ولا حبه في ظلمات الارض ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم واشهد ان محمدا عبده وحبيبه ورسوله ارسل الله تعالى بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون صلوات الله وسلامه على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى اله وصحبه وتابعيه اجمعين ومن تبع هداهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله وخير الهدى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 من كان يريد العزه فان العزه لله جميعا اليه يسعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر اولئك هو يبور صدق الله العظيم تداشر وليزر مسلمون الله جل شانه وجل جلاله Me këta ajët i kerim që ordhënon Allahu Alem bimëradi Ne jetëm disa minut dhe marëm disa frim Nën hien e fjalve të Allahu Dhul Gjelal Dhe nën kulmine me dreset sa Rasulullahit Alehi Salatu ve Selam Duke i lutë Allahu të fëgjip lotë Allahut të gjithë dishëm dhe plotë më shirëshëm, Allahut i cili na dalojnë nga gjithë gjalesat, në vlerësojmë bitë gjithë kryesat, në edha formën më të bukur, në boni pjestar të fesë vetë me pranuar, të umetit më të lavdruar, të pejgamberit më të dashur dhe të qmuar, pra ilutëm i Allahut dhul gjelal, pas jemi lindë musliman të jetoj musliman. Të ja dorëzojmë shpirtin Allahut me iman, me dritën e imanit që na ndriçon jetën e kësaj bote, natën e varrit dhe urinë e së ratit. Të na leçon ditën e mahsherit, të na bëna nasip shëfatin e peigamberit, të na bëna nasip me pij për kronit të qautherit, të na zgjbardhën ftyra tona në atë ditë që shumë ftyra do të nzihen, në atë ditë që s'ka dobi prej mallit as së vladit, prej fuqisës miçasis. Por e vetmja dobi do të jetë nga zemra e pastër dhe punët e mira. Pra me pastrua zemrat tona nga çdo e keqe, Allahu na sip në fat. Me punu punë të mira, Allahu na mundsoft. Nga punë të liga, Allahu na largoft. Nga mendimet e këqija, Allahu na pastroft. Pra turist që mendojnë, planifikojnë dhe kur nuk pushojnë, që muslimanve zullumtë ju bëjnë në lusim Allahun dhul gjelal që ajme fuqin e vetë, marë muslimon për e zulumit të zulum qarëve, Allahut të shpëton, ndërsa zulum qarët me zvetet të shkatëron, po ashtu në lusim Allahun dhul gjelal që ajme më shire në vetë, neve si gjuna kjarë pre azapit të gjehnemi të nashpëton, gjenetul firdausin në asip të në banë. Amin, vëlezër të dashur. Jemi në njëjën e surës së bekuar, surëtul fatirë, E posa që rishë në njën a jetit që le dzova para jush Inkuadrohmi me disa fjallë të shkurta Që të hargjëm sa minut nga jetë a jonë mjaftë të shkurt Duk e shpresu në Allahudhul Gjelal Që frimarjët tonë të që hargjëm në këtë vend Dhe në këtë moment Allahudhul Gjelal me gjennetul firdaus të nëj kompenson Vlezër të dashur Allahudhul Gjelal ka për qëllim Të në largonë prej delaletit Të në zgjonë prej gafletit të në afron pran hidajeti, të në shpoton në këtë bodh dhe dnjetën ahireti. Vlezër të, të dashën, Allahudhul Gjelan në spjegon kujt i takon krenaria, kujt i takon madheria, kujt i takon lavdrimi, kujt mund ti takon pos kryusit, pos furnizusit, pos Allahut, i cilë është më i madhë se zëgjën, dhe motë e jonë është Allahu Akbar, Allah është më i madhë se gjdo send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 Dërsa punë të mira e ngritin Punë të mira e ngritin shëhadetin Fjallën e mire e ngritin të Allahu Nga se vetëm fjallë e mirë pa punë të mira Mbetet poshtë nuk ngrite Pra shëhadetin nëse donë të ngritet lartë Ti duhet tja bashkan gjitish punë të mira Mo se pengo shëhadetin me punë të këqia mos e pengo namazin të mos pranohet me pun dhe me sielje të këqia, po duhet që jeshi pastor në gjdo aspekt o muslimon. I lehi es adul kelimu tajib, wala amelu salih u jarfao, wala dhina jem kurune se i atë, ndërsa ata që prega ditin kurthe, ata që gjithmon me ndonë të bën keqë, Allahu dhul gjelal thot lehum adhabun shedid, ata mëritojnë dënimin, ndëshkimin, erand, ve me kru ula i kehua, je bur, dhe kur tha e tyre dhe të zhduke, kur tha e tyre dhe të bjen në uj, ata që mëndën keq, e keqa ju takon atyre, ata që mëndën keq për qiret, ata që grin gropën dhe varrin e qitrit, ato së pari vet dhe të bjen në ta. Kjo është ligja Allahu dhul gjelal, o vlezer të dashur, wa li lahi l'izzetu, wa li rasulihi, wa li l'mu'minim. Wa lakin në l'munafëkine, la ja alemun. Krenaria, mburja, lavdrimi, lumturia, shpëtimi, ju takon muslimanve. Nga sa Allahu dhu l'Gelal këthot, krenaria i takon Allahut, pejgamberit dhe muslimanve. Musliman duhet të jenë krenar. Muslimani duhet të jetë krenar. Në kërkojmë prej triju tonë muslimanë, të jetë krenar pëse është muslimon, jo të jetë pishmon pëse është muslimon. Në kërkojmë prej të rejave tonë, prej bive dhe biave tonë, kërkojmë të krenohen dhe të mburen me islamin e tire, se janë në rrugën e mbarë, janë në sërati mustekim, janë duke shkellur në uren e qelikut, duhet të jenë stabil si kur graniti, pa kur fardishimi, mirë po vlezër të dashur, një numër i popullit tonë, Një numër i shoqërisë tonë Një numër i gjematit tonë Thujë si dushë Janë të luhatëshëm në dinin e tyre Nuk janë si ata që thotë Allahu dhul gjelalë I në ledhina kalu Rabbun Allahu thumë mes të kamu Të të në zelu alehimul me la i ketu Ata të cilët thonë Rabbun Allah Zoti in është Allahu E pastajtë Janë të qëndrushëm Atyne ju zbresin me latjet En la te khafu wa la tahzenu Ju mos u frigohni Ju mos u dëshprohni Ju mos u frigohni nëse jeni pak Se me ju është allahu Ju mos u dëshprohni Pse ju thonë mbra pambetur Se ju jeni në rrugën e drejt Ju mos u piklohni Ju mos u mërzitni Pse ju thonë Jute cilet nuk e festoni vitin e ri Jeni mbra pambetet Pra jemi në prak të ashtu Quajturit viti ri Ajë nuk është vitë i ri, po është vitë i vjetër nëse do në të kuptojsh, se nëse i ke pasë 30, të ashtë i bonë 31, nëse i ke pasë 40, hinë për 41, e kështu me rrë, pra do t'i themë disa fjallë, lidhje me kremtimin e të ashtu quajtur, vitë i ri, nga saj nuk është vitë i ri, dhe nuk ka të boj me ne kur nisen, asë gjo nësë ka të boj me ne, vitë i ri huaj. O vlezër të dasho vitin e ri të huajin pra 1 janarin më kanë imponuar komunistat. Ena komunistat nuk i doshin po festat e tyre jo festojmë. Shtiptarët sidomos dhe muslimanët në Tersi nuk e kanë pas tradit ta festojnë 1 janarin. Nga se 1 janari është një fest pagane, fest pagane, jo fest fetare. Nga se festa fetare Nëse është për qëllim dhe dikush do në të mashtruj vetë vetën, se ajo është ditë lindja hazretisës, është gabim trashanik, nga se për ditë lindje në hazretisës ka di variantëa, si pas tyre, si pas krishterve, ditë lindja hazretisës si pas disave, është 25 djetori, ndërsa si pas disa krishterve tjerë, është 6 janari, e një janari që është? Një janari është fest pagane,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 ishim në prekë të Ramazonit. Tha, hoq, a nuk e lini mo këtë Ramazonin? Tha, shpëse të alohëm Ramazonin? Tha, po si e lam shënë gjërgjin? Tha, ma si e lam shënë gjërgjin, ma vonë dhe të alohëm e dhe Ramazonin. Nga se i kishë përzi kabla, ti kishë nga tru keqë, kishë kujtu se shënë gjërgji, është ditë e jona. Ajo s'ka qene jona, po ne kanim ponu, dhe fortë e kemi festu, na varshim degat të than në ditën e shëngjergjit në përderët tona muashtu si varin tjerët për festat e tyre na e theshime sakatojshim plepin duke ingur në përgrunaja degat e plepi të rritet gruni të bëhet si plepi edhe e, mershim një far uji dhe shkojshim i stërpikshim arat tona dhe ajtë që ishti smund porosit të kushin e vetë ose dikon tjetër që tja stërpikja arën me u shëngjergji se nuk bëhet bere tjeti hajën paganizëm o vëzër të dashu e ta është ne kur flasim për shenë gjergjin disa keshen e disa bile thonë pëpse e lam bile shenë gjergjin, sveti gjergjin edhe shenë mitrin, sveti mitren e ta është ti shenë janin sveti janin pra e kemi ndru pra shenë gjergjin e kemi ndru me shenë janin por me dalim se shenë gjergjin e kanë festu masat dërmuse a shenë janin e festojnë intelektualët tonë, ju vinë kështë talon, ju vinë kështë talon shenjanin, e kjo shenjani, nuk është viti rikë, kjo është sveti jani, o dha shamirë, bolë me svetat e hujë, bolë me shenat e hujë, ne i kemi datët tonë, ne i kemi festat tonë, pra, thonë shkurt e këput, shenjani, pra një anari, të cilin e kanë festu rëma këtë vjetër,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 a është pop Shen Martini, e s'ka që ka prejtë gjalli haqiz dhe biri muslimalvit, prej Shen Martinit dhe prej prift Nikolasit. Këtojnë pun shkij e shovë dhezër të dasho, aton i ndrishet ju thëmë, kjo është pun shkavi, kjo është smundje të neve. Na e adhuroshim thanën dhe plepin, ta është t'jelam, ta është kemi fillu të adhurëm bredhin, na adrundë t'i adhurëmë, Deri kur ta dhuroim bredhin, e la mthanën dhe plepin, tash i kemi marr bredhin. Në përshpiat tona, me drita të vogla në shtëpin ton, të na ndriçojë bredhi. Thuajatiçka e ka ble bredhin. Për çdo tin, çka do më thonë ne ka kjo? A di çfarë do më thonë ne ka kjo? Kjo ka sipas atyre që e kanë festë veten, na shtëpi që, që ndron bredhin natën e Shenjanit, na shtëpi do të ketë berëqet. E tia ja don berëqet për bredhin ta, a do ta festosh? Dite në shenjanita, a me brev dhe të arruj shpinë tënde për të këqijave, natën e viti tri, nuk dhe të falisht namazin e sabahit, se dhe të rrisht derin sabah për gjumë duke prit shenjanina. O vloj dashur, brev dhe s'ka që ka li për shpitanë. Paketat e baba dimrit, sa i prifti, nuk ja bjen paketën fëmiut, po ja blen baba, por fat kje që manipulon fëmiin, i ja ambient te shtëpia dhe i ja dhuron natën e vitit të ri që me babën ne ka prum babadimri. Po është Pop Nikolasi. Ti çka ke me ato? Pash Zotin. A ha lase ke kuptua? Deri kur na do të adhurojm drunin, deri kur na do të adhurojm shpënzët. Po vllai dashur, pastrojm besimin ton. Duhet ta pastrojm akiden ton. Ne si musliman i kemi festat tona dhe nuk ka nevojë t'u hazojm prej terve. Dhe pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem ka thonë: "La anallahu qauman kathurat ayaduhum." Allahu, Allahu i mallkon një popull që ja ata çpikin bajramet, ata çpikin festa. Na këto nuk e çpikin, me këto imitojm të huajt. A pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem tha: "Men tashabbaha bi qaumin fa huwa minhum." Kush i përket një populli, ai është prej atijne.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 Ato e kanë 5765 vitin e tyre, viti i ri i tyre fillon në shtator. Ata pra çifutët e kanë 1 shtatorin, ne kemi 1 Muharrem, kinezët e kanë të veten, persionët e kanë të veten e një pjesë botës e ka 1 janarin, pra nuk është ndër kombtare. Nuk fest është fest botënore. Kjo është festë e disa njerëzive, të cilët jo imponojnë edhe të tjerëve. Turpi, marja, është për një musliman nëse i bashkan gjitet festës së një janarit, festës së shen janit, festës së nikolasit, festës së shen martinit. Kjo është e festa o vlezer të dashur për të cilën gajlosën prindet musliman se qka do t'ju blen fmive për vitin e ri. Gajlasit Herithi, e ka Gajl, edhe fëmija i thon baba, çka do të bëjmë për vitin e ri? Jo, nuk bëjmë kur gjë, po do të blejm pak kikirika, ah baba më shumë më blet një tortë. Hah, tortë për vitin e ri i thua islamit lam tu mir. A di pse? Se ti vetë kalon në një festë tjetër, vlezër të dashur. E mira është që natën e 1 janarit, natën e shtunta ardhshme është mirë para 12-ve një, një orë gjisore. Me sim dritat, mes me solidarizuo, me prap shtan. Edhe është mirë, edhe është mirë ta bëjmë tradit, që ta shofëm një shtëpi që ka dritë deri në 12, ta njoftim si të dishim se ai e feston vitin e huaj, ta dimë si të dishim. Pra bëni liç, o vëllej dashur, a keni pa dikush ta feston vitin e ri tonë? A keni pa dikush ta feston Bajramin tonë? Në çfarë vafërie jemi naçi kemi nevojë ti u hazojm festat e huaja? Qfarë solidarizimi? A solidarizohet dikush bremena? A solidarizohet dikush me na? A e feston dikush bajromin? Jo, festat e tyre i kanë bëzë zyrtare, shtetënore, a një bajrom toni nuk e panë të arsishëm të abën shtetënore. Po e banë fest, muslimon të kanë drejt të mos punojnë, a mos shteti i vazhdojnë punën e vetë, se kjo nuk ka shtetënore. E ti ta shti, këtë gudzim dhe këtë ndërgjegje të solidarizohesh me tonë. Pash Zotin, boll mo. Boll mo me Shen Xherxhin, boll mo me Shen Mitrin, boll mo me Shanianin, boll mo me Shen Martinin, mjaft mo o musliman. Boll mo, vëllezër të dashur. Lilahil izzatu wali rasulih. Krenaria i takon Allahut, pejgamberit dhe muslimanëve. Muslimani duhet të ken krenar dhe të mos solidarizohen. Të pambarsohen dhe herë për gjithmonë. Të pambarsohen në fenë të tyre të pavarësojnë në të dinin e tyre, të pavarësojnë në tradinat e tyre, të rikur me mashtrimet e komunizmit, kjo është përgjot jetët një manipulim të cilin në imponun, komunistat, komunizmi shkojt, nërket në edha. Ishtë rizmin e patëm lan, ma më shënë Gjergjin e festoshin, edhe herifin që në mëzikatër, që dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe kamë vitë tash. Amazoni është vuj i shërit i vëdit në anë shtuar opikim ka Allahu gjëra. Pajramë çmtit festive, por bard muslimanë, virat para Allahu gjëra, ndërsa festa e huaja, për ne vetëm Albanian, nuk ka nevojë të solidarizojmë në asnjë aspekt, në asnjë mënyrë, vetëm i të panvarur se krenaria i takon islamit dhe musliman në lu kiện një votë hazon dish nga dikush e kam përmendën vështë të dashur pas luftës ditë botërore pas shtatë vite të njerëzimit pas luftës ditë botërore kur e kanë fytje popullit të Italis popullit të Romës i tan a ka drejt, njëve të drejtë dikush prenë vetë ta merr të gëra se shumë gjak kanë vet rrugëve sa në fëllton osendaluat po pasi u është lejuar në islam to të hazon për islamin di këtarrast Pra, ka nëvoj qërët të hazojnë për neve A ne nuk ka nëvoj jo të hazojnë për e askur Lezër të dashën Meve janë tukene e shkatërru oh, këti Nëse një punë përgjët si pas islamit A tomi një herë një losin Me XM-ja Të fligjë A nëse përgjët jashtë ligjit Allahut Ajo është edhe juha A të bini shendo për fund Kur Turqia e ndalli martesën Me më shumë se një grua pro një liqë parlamentit tërkë që një muslimat nuk ka drejt të metë më shumë se një grovë Pa marë pasjë, a ka bashorte në sonurë a nuk ka fëmi, a ka probleme pajtojën të bashorte edhe të merë burë edhe një bashorte në islam është e në juarë parlamentit pru liqë që të ndalje martesën me më shumë se një grovë dhe, njonë i kishte të këramë në një qahë kishte, të këramë a që kishte di, e kishë pa që të talëshon njonë e këtë nuk e kësh në shua, nuk e kësh bërë talar, i mbërë digratë, si ma i, i mirë jetante, me harmoni familiale, mirë kërë shpionu, dhe kalëzun në punët e mrajshme, se filani i ka digratë, shkoj komisioni kontronë, pe fasishti i në shtë tijë, dhe i gjithën digratë, dhe i thamë ty të takon të një me lichë, se ti ke digratë, adini shka tha, thë jo, i ka digratë, dhe po qeku e në ty, onën e kam grua syrtarisht, legalisht, me një qarë këtë jetër kam e kam privat e e thana, ashtu mundet e qa ashtu banë, e e e kështu mundet pra mundet ta kitë njonë një grua të shpia e 100.000 grua ilegalisht ose përçdo në atë nga një grua në më një haramit mundet kështu anë a, më thanë kështu po e, na falë vëllë na kuytru në këse i kjetë rria halal këse njonën halal dhe qëtër në haram mundet ashtu Kështu bërgjote, kështu shkojnë në Evropën, kështu shkojnë në përëndimë, nuk përparohen me haram, nuk përparohen të me festovit i nëri, nuk përparohen të me pa filmat e kliqë, nuk përparohen me gazetët dhe apuritë, nuk përparohen me haram, përparohen me islam, me rohë të Allah, se ata që kanë përparohen në të mënyrë janë në shkatërim, janë në praktë të shkatërim. Adi sa me brasë e pohët në porëz, vlesë 150 vetë vrasje përënditët 150 vetë vrasje përënditët përënditët E të muslimon Ja, ke përën është alam Muslimonin e përënditë vrasje përënditë vrasje ata që kanë dështua ata që e festojnë vitinerik edhe përënditë tri përënditë vrasje e pyten një politikan që për qonë u shtarë në Irak, a e disa u shtarë kanë më uvra, e dinisht ka tha, s'kanë më uvra ma shumë se ata që bënë vetë vërë asinë. Shif, shfarë logike? Pa në vritën. Po zotën, te në tha ma shumë vritën verberën e vritën luftën. Se ata vritën, se kanë gajde. E ta është në praktë të viti të ri, vritën disa u shtarë. Disa u shtarë në praktë të viti të ri. Pra e disa të qirë, përdejse të da ë demokracia apo dhe demagogia e cila sot është prezent në bordën perendimore apo të është të quajtë përparimtare e di një shfarë është të përparimja tje tash kanë formu shotatat të quajtura të për rahatimin nga kjo jetë Shotat e registruar në shtetë për rahatimin nga kjo jetë dhe priftët me të madhe I trimsojnë rimi që të rahatohen nga kjoj ditë. Na e di me që rahatohemi në këtjetë me besinë. Pegamberi sallallahu alai veselem tha, La rahat e fi dunja illa fi salam. Tha, në dunjohet nuk të rahatit dhe të namas. E ne kërë duhet për amir rahat, ku shketsohem i qapohem? Him në namas, na në namas e gjim rahatit. Ata e dikujet gjim rahatit në hermim të vedlejtës. Para disa viteve, A një prift sa të li kishë mashtruar të bënë vetë vrasë Eta është, në shumë vende, në shumë shtete të përëndimit Jënë registruar shëqata dhe ata i në hatun njërëzit për e kësa jetë Edhe, kur njëmit ju kam zhvërzit, ju kam pestis kjo jetë Ska mundëci të bënë vetë vrasë Plak, i sakatu, i paralizu, nuk kam mundëci A di shka bënë? vetëm një këtërët në telefon, shëqatën, ata finë me njëherë, a i borën për në për njëhësën, përdo, padhuhun, edhe mën shkruun, ata e pregatisin litarin, ja pregatisin karikën, ja vmën ato ku të dha varin, e varin litarin, e venë në litarin, e hipin në karikën, ja hipin karikën, i kanë marë parët edhe shkurën. Si marën me të ndryqën elektrikën? Si kur kanë të të ndryqë e registrua, vetër dhe threjnë në telefonë, venë, e pagunë, e nënshkërunë, atlinë, edhe e varen ja leconë jetën, e kur da lisën nga kjo jetë. A që kjo dhe t'ju mbetit me rakë në rini së tonë? A që kitë përparima? A që kjo, kjo teknologjia? Teknologjia fërën, me ja lecujt, dalën nga kjo jetë. Pra vare. Dhe zërë të dashë, aspak nuk ka nevoj të hazënë nga asë kush, aspak nuk ka nevoj të solidarizohet Solidarizon në festat e tyre të prapstane, Jezusën e njëherë dhe përgatitin në ambient të familjes ne juaj, do të bashkoto të përgatitim ambient ftohar dhe të vitim sminit ton, vitusi marsintal ton, i dusi më dukator, ku testara të fëmijëve ton që të mos manipulojnë më me zbukurimin e vitit krij me lavdhrimin e babatirmit por edhe ato berditin, ton, gjithon, mjaft më në të uberditi në thëmive tonë një herë për gjithonë mjaftë mënë në të huajë i kemi tonën, mjaftë mënë në të huajë pra, kam betë edhe për unë në përmesë të inteligencës nga se gjëmat i rëndonë elhamdulillah ka kuptu para të që janë të pak lakë gjëmis e ndemë kë janë në gjengje ta kuptojnë në pra, elham shë inteligencës nga se gjëmat i rëndon, elhamdulillah, ka kuptu, para të që janë të pak, lakë që jam isë në gjegjin, e lamë shomitrin, e lamë misinit, mesin e dimit, e i lamë të festat, të hojë, i po ma herët se disa të cilët quhen i të lektuar në thoza, i të lektuar të në thoza, nuk janë gjegje ka kuptuese, asë pak nuk ka të bojnë fitë, Lusit Allah Mujala të namunso njëherë përgjithman, të kukëtën dinit dojnë, të lërdojemi nga të huarë, të mësqil e mi tënë të huarë. Lusit Allah Mujala të mveddisohemi, të pambarsohemi, të jemi krenarë se jemi muslimatë, të jemi krenarë se i kemi fesh të tona fëllare, të të komtare, dhe të të jemi njëherë përgjithman, të tumir të huarë. ماما كنت لا رديت انا الاسلام خالص رفطت بيته نور وجهه التخلو تبارك ان الله وكاسره تصمري تنتشره تتبوسن تنتيرا تتقول تنتشره باقو زيمون عنده دا سازو بتاع ما زيت العلاقات انا احسن الكلام ورد بالذات قال الله ملك القادر العزيز لا كما كان الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على جميع ولبو او بالمعتبرين دكون لنن يا عقبة النور طوبى للمعتبر عندكم طوبى لكل مواقب لله اهوا من شكو طوبى لكل مواقب لله اهوا بالشكو لله عاقبه الامور طوبى للمعتبر عندكم لله عاقبه الامور طوبى للمعتبر عندكم طوبى لكل مواقب لله اهوا من قوم او بالكل مراقب لله اواب شكور يا دعو اي حكينا الرباب مدائي والقصور بل يا مفرقه الجميع ويا منوره تسعو يا دعو اي حكينا اوباب المدائي انقصو بل يا مفرقه الجميع ويا مناوزت الصرو قل لطف بنا ولطف لنا قل لطف بنا ولطف لنا, بنا لنا اخي ما لك ناسيا يوم الغراب في في الرواح إلى الملاعب والبكور أخي مالك ناسيا يوم التغابن في الأمور أفنيت أمرك في الرواح إلى الملاعب والبكور ألطف بنا وعفر لنا للنياقبة الروح طوبى لمعتبر ذكور طوبى لكل مراقب لله أواب شكور طوبى لكل مراقب لله أواب شكور أين الذين تبدلوا حفرا بآفنية ودهو زلت القبور فحيل بين الزور فيها والمزو أين الذين تبدلوا حفرا بآفنية ودهو زرت القهور فحيل بين الزور فيها والمزر ألطف بنا ربا وغفر لنا تاجمع للدهور لا تأمنن مع الحوادث عطرة الدهر العتور ولعل ضرفك لا يعود وأنت تاجمع للدهور لا تأمنن مع الحوادث عطرة الدهر العتور ألطف بنا وعفلنا دقوم لله عقبه النور طوبى لمعتبر لكم طوبى لكل مواقب لله او ما من شكو طوبى لكل مو